Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, vira como unha buxaína. Marísa de Pérez, veciña da colla tradicional, lembra que cando ela era pequena, onde agora está o Parque da Bouza, viviu a seguinte historia nos anos da ditadura franquista pois apareceu unha bandeira, unha bandeira vermelho, unha bandeira non sei se comunista, unha bandeira, a min chamou má atención. E entón, dixo, hai unha bandeira aí. E entón, meu pai mirou e dixo, ah, pois sí, sí, dixo, eso é unha bandeira de resistencia. Entón, eu non sabía moi ben, El, dixo, porque é porque o primeiro de maio? E moi, pois explicoume, é porque é o primeiro de maio e realmente é unha data moi especial e tal, e, pero non te preocupes, van a quitar, van a quitar, efectivamente, quitaronla pero ano seguinte volveu a aparecer a bandeira. Entón, todos os primeiros de maio iba correndo a venta a ver se si había bandeira, ata que un ano xa non houve bandeira, pero bueno, Houbo bandeira uns cuantos anos, eh? e foi unha cosa moi, moi simbólica e moi simpática. Coya cambiou moito desde aqueles días. Cando Marisa era nena, o barrio era aínda un entorno rural, con campos e casas espalladas. A vida estaba ligada á terra, pero todo iso rachou a finais dos anos 60 o que fora unha parroquia rural, en pouco tempo converteuse nun polígono de vivendas para a man de obra que viña do agro galego, chamada pola industria que medraba na cidade como citroen, vulcano, barreras. As máquinas chegaron de súpeto e con elas desapareceu a vida de antes. Abríronse rúas, levantáronse torres de edificios sen respetar apenas nada do que existía. As leiras deixaron paso ao cemento E as torres altas acolleron centos de persoas, pero sen servizos axeitados. E nos encontramos aquí totalmente un barrio totalmente desahuciado, porque aquí se construía las viviendas para recuperar a forza de trabajo, pero como se si fósemos animales. Non había outro tipo de alternativa. Aquí non había nada de nada de nada. A pesar do golpe, a dignidade da veciñanza reapareceu. Fronte á falta de respostas, a xente de Colla uniuse para loitar por unhas condicións de vida dignas existían alumeado, redes de sumidoiros, escolas, parques, semáforos. As primeras demandas que con forza e solidaridade foron tecendo lazos comunitarios e creando unha identidade. Con anos de loita e tamén de festa, chegaron as conquistas. Quizáis a máis querida sexa Adabouza, salvada da especulación para converterse nun espazo verde, un pulmón para o arrio. Pero antes desa victoria, Colla foi golpeada duramente pola droga, que arrasou cunha xeración e encheu de medo e dora as súas rúas. Unha ferida que tardaría moito en pechar. Co paso do tempo as condicións melloraron, pero sempre foi a base de loita, de reivindicación. Malía isto, moitos fogares seguían sufrindo a precariedade, estirando os cartos para que o mes non se fixese interminable. Os anos pasaron, pero as injustizas non desapareceron. Nos tuvimos dos días enteros en agua. E nos la cortaron, nos llegó el papelito a semana anterior e non nos dio tiempo a parla, porque nos coincidiu ao fin de semana En el medio e foi un lunes por la mañana, pero a primeira hora, o sea, os niños estaban recién levantados, non nos di tempo ni a preparar desayunos. A veciñanza máis castigada volveu a tomar as ruas para exixir algo tan básico como unha vida digna. En ese contexto aparece a vontade dun alcalde que pensou que poñer un barco nunha rotonda do barrio tirando centos de miles de euros era unha boa idea para se manter no poder. Lonxe de festeixar esta proposta, a xente tomou a rotonda e parou as obras durante semanas. Que non pode ser o barco na rotonda e as familias sen comer. Que non, que non, que non pode ser o barco na rotonda e as familias sen comer. até que a policía chegou o mandura para cumprir coas ordes dos poderosos. Ao final, o barco está na rotonda, sí. E mesmo inauguraron Pero o que quedou non foi ese barco, o que quedou foi a dignidade da veciñanza que unha vez máis soubo unirse, buscar respostas por si sí mesma e seguir tecendo redes para enfrontar as dificultades destes tempos de penurias para a maioría. Esta é a última, pero non a derradeira mostra de dignidade dun barrio que sabe que xuntas podemos crear vidas. Este retraso Costoume tanto escribir Roubaron o noso barrio Terei que marchar de aquí As máquinas arrasaron A casa con seu jardín Cumplirán seis primaveras Que longe aquel mes de abril E as matas que nos plantamos Recordos deron pra ti E as matas que nos plantamos recordos de romppra ti queas matas que nos plantamos recordos de romppra ti queas matas que nos plantamos recordos de romppra ti Poucos días por ver as flores abrir Nonoso rinco sagrado un monstruo van construir Serán de pano de pisos a tumbado teu xardín A casa dos teus sabós recordos deron pra ti E as matas que nos plantamos recordos deron pra ti E as matas que nos plantamos, recuerdos dieron para ti. E matas que nos plantamos, recuerdos dieron para ti. E matas que nos plantamos, recuerdos dieron para ti. Recordos deron para ti, o bucho e a Madre Selva. Recordos deron para ti, as pombas e a Figueira. Recordos deron para ti, o bucho e a Madre Selva. Recordos deron para ti, e as matas que nos plantamos. Recordos deron para ti.